Новото знамение, ново вино в нови мехове. Понеже беше настанало ново време в развитието, затова и Христос даде своето благовестие в нова форма, за която казва: Ново вино се налива в нови мехове, и старата дреха не се кърпи с нова кръпка. Новото, което той възвестяваше, го даде в нова форма, защото то трябваше да въздейства направо на аза, на душата, която се пробужда божественото. Затова той дава и нова форма на посвещение, чрез което се въздейства направо на душата, на аза. Онези, които трябваше да разберат това, те трябваше да сторят това чрез това, което се разлива от духовната същност на Христа. Но за целта Христос не избрал нези, които бяха подготвени в смисъла на старото учение, на старото посвещение. А едни наглед прости хора, които можаха да го разберат. Чрез влялата се в тях сила на вярата. Ето защо пред тях трябваше да бъде поставено едно знамение, което се разигра пред очите на всички хора. Това, което хилядолетие се беше разигравало в храмовете на мистериите под формата на минаване през мистичната смърт, трябваше да се разиграе на великата арена на световната история. Всичко, което е ставало, тайнствено, във великите храмове на посвещение, сега излезе навън и застана като единствено събитие на голгота. Пред човечеството застана в пълна сила това, което иначе се явяваше само пред посветените. Ето защо този, който познаваше фактите, трябваше да опише процеса на голгота, такъв, какъвто беше в действителност. Като превърнати в исторически факт, като изнасене на сцената на световната история на старото посвещение. Това е, което е станало на голгота. Зува, което по-рано само малцина посветени са видели и преживели, това трябваше сега, да се разиграе веднъж пред очите на всички. Събитието на Голгота е едно посвещение, пренесено на сцената на световната история. Това посвещение обаче не е извършено само за онези, които по това време бяха негови свидетели, а за цялото човечество и това, което се разля от смъртта на кръста, то се вля там цялото човечество. Един поток от духовен живот идва от капките кръв, които на голгота потекоха от раните на Исус Христа, вливайки се оттам в цялото човечество, защото в човечеството трябваше да се влее като сила това, което от другите основатели на религии беше се вляло като мъдрост. Това е великата разлика между събитието на Голгота и учението на другите основатели на религии. За да бъде обхванато това, което някога стана на Голгота, необходимо е едно разбиране по-дълбоко от това, което днес съществува. Онова, с което бе свързан човешкият аз, когато започна човешкото развитие, е кръвта. Кръвта е външен израз на човешкия аз. Хората все повече усилваха своя аз и придването на Христа бяха навлезли в един егоизъм, който можеше да ги заведе в бездната. Те бяха предпазени от това, чрез събитието на голгота, чрез кръвта, която изтече на голгота от Христа Изтече излишното вещество, което тикаше Аза към егоизма. Това, което започна на Маслинената гора, когато капките пот на Христа избиха от кожата му, като капки кръв, трябваше да бъде продължено с изтичането на кръвта от раните на Исуса Христа. Това, което тогава изтече като кръв, то е знак на това, което като излишък на човешкия егоизъм трябваше да бъде пожертвано. Ето защо ние трябва да проникнем по-дълбоко в духовното значение на жертвата на голгота, Това, което стана на глогота. Химикът, който е човек с един външен интелектуален поглед, не може да го разбере. Чрез излишната кръв Проникната от егоизма, хората биха загинали в своя егоизъм, ако на земята не беше слязла безграничната любов и не беше направила да изтече тази кръв в кръвта, която изтече на голгота, бе примесена безграничната любов. Любовта, която дойде в света, чрез Христос, имаше за задача да изхвърли егоизма от човечеството което стана чрез изтичането на кръвта на Христа. С това бе даден импулс за изхвърлянето на егоизма от човечеството. С това бе внесена онази сила, която противодейства на егоизма. От кръста на глагота прозвучават думите, които са израз на тази любов. Прошение, и тогава, когато срещу Него е извършена най-голямата жестокост, отче прости им защото не знаят, че вършат, запрошка се моли този, който на кръста на Голгота извърши безграничното дело от своята безгранична любов към онези, които го распнаха. От двамата разбойници, които са разпнати с Христа, Единият се подиграва с Христа, а другият има вярата като една слаба светлина, която проблясва в духовния свят. Ето защо той не губи връзката с духовното. За това за него Христос казва Още днес ти ще бъдеш с мене в рая. Така прозвучават от кръста истините за вярата и надеждата наред с истината за любовта. който се проникне от жертвата на любовта на голгота, той ще придобие вяра в светлото бъдеще на човека и човечеството, защото ще знае, че с тази жертва се вливат нови сили в човечеството, които ще дадат нова насока на неговия живот. Имайки тази любов и вяра, в човека ще се разцъфти и надеждата за бъдещето на човечеството, което ще бъде светло и велико. И задачата на човешката душа е да разбере все по-добре и по-добре смисъла на тази любов, която се излива върху човечеството, за да събуди божественото в човешките души, без тази жертва на любовта на голгота, Божественото не би имало сила да пробие твърдата почва на материята, в която е обвито. Тази любов е онази топлина и влага, която дава условия на зародиша да поникне, като пробие твърдата почва и да се покаже над нея. Тя е онази топлина на кокошката, която създава условия на зародиша на яйцето да се оформи в пиле. Както яйцето оставено само на себе си ще се развали, така и Божественото в човека без помощта на Христа е нямало да на намери сили в себе си да се пробуди и пробие черупката на твърдата материя, в която е обвито. Това е великият смисъл на жертвата на Голгота. Това е великото значение на мистерията на Голгота.